Batim, jakin batetik gorakon gehintxoenek esautzen dute irungo Mosku, larogeiko eta larogeita marreko hamarkadak puripurian bizi izan zituztenen, bilgune esanguratsua izan zen ofizialki urdanibia plaza dena. Kontuan hartu beharreko erreferentzia eta pizentro Euskal Herriko zein nahi basterretatik erreparatua ere. Hango giroa, ango mugimendua, ango parrandak, tabernak, jendeak, antolamendua, Bajoan mazarazola, gazetariak gara jartako gizarte eta kultur susperraldia erretratatu du liburu baten bitartez. E, Lehen egin dut, e, liburuak egiteko ideia izan nuenean, bueno, e, pizka bat eskema bat osatu nuen, etzen, erabat, etzen behin behin ekoa, etzen behin betikoa bakatu, provisionalatzen. batzen, da, batzu eta beste konsulta eginez, ba, pizka bat juan hitzen horrazen e, edo forma ematen eskema horri. Kasuo askotan eh, oso errex etorrizko izan izenak eh, bagai batzuk lantzeko, eh gailo hitas galdetzeko. Ba, adibidez musika lorean talde desagunekin mentzat eh nik bok bokern leso jasen tok asko kanoi zergo narra. Hortatu eh, ba, badago mitoan birregimen, eh horiek beren arte tortu zitzen eskidan burura, eh? Orduan hau sintzen ba, hai, ber, eh, eh Kortatuen kasuan adibidez, hiru ba, taldekide zauden, baina bakoitzak egin zuen bere bidea, lehenago, kasu bat da geroa ere Eta hasierako ideia adibidez zantzen, iru batera, e, mai batean biltzea eta mai, ingurko, mai inguru bat egitea. Horrenak sorteko zilela gauza gehiago. Ezen bat eta gauza gehiago, orten gauza gehiago sortu ditazke ez zen izan posible ta ordun erabakitu banan bana egitea. E, kontuan hartu none ere eh ta piska bat esezaguna ez goazelako jaikortatun bertan tempera motxe gobernantsulako eta bai kapora begira ba bueno, e, parte hartu dizkoetan ba ideaz gatien saltza balbere erabaki non banekien e, beste talde batzuetan ere ibiltzela lenago ba latzetak, kriminal, muerte súbita, antirregimenen ere, mmm gero Bali badant dimos eta bloke, e, bueno, pero ya. Eh, Eta hortaturen garaia ere, eh bueno, eh zorratu gero. Beste tale, adibidez, eh anti talekidekin bildu entzen, gutxin batean, 4aren atseinzatzen. Ba bueno, iru-iru. Eh, quiero este caso batean adi desangula, ba nola eni, ibilia nintzen, ba, batzuk Zure kasu nahizbest handik ezagutua. Eh, uorka adibidez, gaur e, egun Real Unionereko prentsa aldea ban irratian ezagutzenuk eta bueno, pentsatzen dut eh areengan e, bueno, ura ere itsat zitekeela, irratian itsiteko pertsona egokia. Gero ere, e, kasu askotan kontratu nintzen, irratian ibiltzela, jente asko eh eta bueno, mira, hori dira, ta ere. Da bueno, Gorkun, kasu batzutan guntzen peskana... Egin ahalak, gonduratu ditzen, e, baneukala beste pertsona batzuen gana ere, jotzea. E, bai, gertatu dela, egin behar izan duela, aukerak eta bat, selekzio bat. Ezin izan ditut, nahi nituen guziak, elkarrezketatu. E, bai, denboratik gatik, denbora eta bai, tamainaletik, eta bora, eta kozenako, eziklopedia baino, biza ba eh ordumena bueno, aukeraketa batekin hartzen, aukeraketa izandako subjektiboa, moski. Baino saiatu naiz pixka bat hori bai em, estilo atletik <coughs> musikari dagokionez, bai jatorri ideologiko atletik eh hori katzen jendearen eh, perfilla, eh <coughs> Adibidez, bueno, eh, Atarikoan aipatu duenez, ahozko historiaren eta historioen bilduma egin nahi izan duzara zolak. Itz ez nahi osaturiko argazki orokorra. Bueno, e, gero badago hori liburuaren e, solapan, e, barneko solapan agertzen da, hemen Moskuko Urdani Biablazako argazkitxo bat, jari noen hortzadarra, or, bat nahi noen e, malako metafora bat eginez. Badagolako kondaira bat, hortzagarraren e, edo, osea, postalar darra, hortzagarraren beste muturrean, mutur batean, eh aurki daitekeela pertza edo eltze bat urrez, usteko betea. Muskuko urrea izenaren eh hautaketa hori ere hortik dator, ez? Bizkat hitzkoa. Bai, met, urre metaforik hori eta baita ere ba, urrea izantzela, eh bueno, hemengo jendeak egindakoa Mengo jende batzuk, haiek egin dakoa, urrea, ez bitxiak izan ziren. Dago ni hibirien bat, oztadar metaforiko horren atzetik, ean honen topatuko nituen e, urrezko txamponoiek. Egia bai. e, esan, azto hau titutut. Abenaztu egin naiz metaforikok Aitor Putxe, historia lariaren ikuspegi kritikoa ere, Batu zaio liburuari, aztertu duen gareko protagonistek, zer ikusi, bizi, pairatu, kritikatu eta borrokatu zuten ulertzeko baliagarri delakoan. nintzen!